Групата на държавите борещи се срещу корупцията, известна със съкръщението Греко към съвета на Европа, предупреждава, че има връщане назад на процеса в борбата срещу корупцията в много държави членки. Ирина Недева разговаря с директора на Греко Мартин Мчела. 2017 година беше мрачна за борбата с корупцията, защото имаме три елемента, които не ни удовлетворяват. Един от тях е в прилагането на изключителните препоръки, дадени към държави членки на групата за борба с корупцията. И за това искаме тези страни да ускорят борбата. Какво е представането на България? България беше получила 19 препоръки и е изпълнила 12 от тях, което е добре, но 7 от тях все още не са изпълнени. Има няколко препоръки по отношение на борбата с корупцията сред депутатите, защото законът за превенция на корупцията е все още само проект и ние искаме да видим дали той ще бъде прият от парламента. Тук е нужно да уточним, че законът беше прият и засяга депутати и министри, но докладът на Греко е приключен преди да бъде прият закона. Същото се отнася и до съдебната система. Там има две теми, по които все още имаме безпокойства. Висшият съдебен съвет беше модифициран, но все още очакваме броят на представителите, избрани от Народното събрание, за членове и на двете колеги, и на съдийската и на прокурорската, да бъде намален. Така, че повече от половината глас за избор на да идват от съдиите. Това ще намали риска от политическо влияние върху съдебната система. Според председателят на Греко Мартин Мчела, втората тема по отношение на България е свързана с изискването за 5 петгодишен стаж за съдиите, за да се кандидатират за членове на Висшия съдавен съвет. Abandoned... Личното ми мнение е, че това трябва изобщо да бъде отменено, защото от него няма смисъл. Според Мартин Мчела, не е случайно, че този годишен доклад включва и статия на синовете на убитата разследваща журналистка в Малта Дафна Галиция. Free media is very Свободните медии са изключително важни. Разследващата журналистика помага за разкриване на корупцията. Затова публикувахме текста на синовете на Дафне Галиция. Имаме сериозни основания да смятаме, че убийството и е свързано с разследванията и върху корупцията.